Alhamdulillah Rabbil alamin. والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Tema naših današnjih dersa biće inshallah uloga žene kao odgajateljice i skoncentrićemo se ćemo se inshallah na pojedine priče iz života ashabiti i drugi žena koje su bile uzor i koji trebaju da nam budu uzor u našem životu. Kada ćemo, inša nešto nešto o ashabikama, kako smo rekli. Zaista nema sumnje da je uloga žene kao one koja odgaja generacije velika u islamu. Pa ćemo ispričati nešto, inša Allah, o ženama koje su izvale generacije koje su bile onakve kakve trebao da budu prave vjernice i koje su pomogle i olakšale tim svojim odgojem nošenje islama i pronošenje zastavi sa Risalom drugim ljudima koji nisu čuli i koji nisu imali koji nisu imali mogućnosti da čuju zato. Pjet primjer imamo u majki vjernika u Hadidji radijallahu anha koja Kada je došla objava poslaniku, alaihissalatu wasalam, nije ga napustila, niti ga je ostavila, otiš, otiš, niti je otišla iz njegove kuće, nego je stala čvrsto uz poslanika, alaihissalatu wasalam, govoreći mu, O Mohamede, ti si čovjek koji posjećuje rodbenu, pazi sirotinju, nadoknadi izgubljenu, ugosti gosta i uvijek pomaže i ustrajava na istinu. Drugi lijep primjer. Yeah. Um, lijep primjer imamo washabi ki, koja se zove Ummu Salimah el-Ghumejsa. To je majka Enesa ibn Malika. To je bila žena koja je prihotila i primila islam dok je njen muž bio keafir koja pa je odgajala svoga sina kojeg je imala u islamu, učila ga uzvišenoj Allahuadželašanuhu vjeri. Kada je zato saznao njen muž, jako se je naljutio na nju, nastojao je na sve moguće načine da je odvrati odvratio toga, međutim, ona je ostala čvrsta na tome, odbijajući da živi sa njim zbog toga što je on nevjednik i nastavila je odgajati svoga sina u Allahu Allahuadželašanuhu vjeri u islamu. Pa kada je njen muž, koji smo rekli da je bio keafir, bio ubijen, došao je Ebu Talha, koji je također u to vrijeme bio nevjernik, došao je da je prosi poslije smrti njenog prvog muža. Pa je ona odbila rekaoši mu, ne, neću se udati za tebe, jer ti ću prijemiti tvoju prosjedbu sve dok ne prijemiš islam. Pa na Ebu Talhi, Nije ostalo ništa drugo do da, da primi islam i tek onda da uradi ono što je neumio. Ova sahabika o kojoj smo govorili govori nam i pouča nas tome kako žena treba da bude istrpljiva, kako treba da odgaja svoj porod, to jeste svoju djecu i kako treba da se strpi na svim musibetima koji, koji je zadesen i koji je pogodi. Sada ćemo, inša Allah, kazati nešto o jednoj ashabiki, čije ime se ne spominje u ovoj knjizi, pa ćemo nevesti jedan događaj iz njenog života. Njen muž za kojeg je bila udata otišao na putovanje i u tom vremenu dok je on bio na putovanju Umro im je sin, pa kada je on došao, kada se je vratio, ona ga nije odmah obavijestila o tome, nego mu je spremila, jelo, dočekala ga nasmijana i radosna, sredila se i tu noć je spavala sa njim, pa ga je tek poslije toga, poslije tog dočeka, znači obavijestila da im je umro sin riječima, A jesi li ti onoga koji kada ti povjeri neki emanet, kada ti dadne nešto u emanet na čuvanje i poslije toga ti dođe i traži taj svoj emanet, da li ćeš ti odbiti to da mu dadneš? Kaže je ne. A reče ona, tako Allah Đalešanuhu koji je dao ovog sina, uzeo je ono što mu pripada. Pa kada je ovaj čovjek, Čuo je kada je shvatio šta se je desilo, kada mu je objasnila da je njihov sin umro odšao je do poslanika, alaihissalatu selam i rekao mu šta se desilo. Kako je ona dočekala ga fino, spremila mu jelo, i nije mu cijela odmah reći da im je sin umru, nego poslije prespavanje noći sutradan, objasnila mu je šta se je desilo, pa kaže poslanik, alaihissalatu selam. možda vas je baš Allah džel lešanuhu, u toj noći obskrbio djetetom, to jeste dao je da ona zatrudni i prenosi se da je ona poslije toga rodila sedmero djeci od kojih se smatra da je svaku znalo Hipsku Kur'ana, to jeste da je svako od tih sedmero djeci je znalo Kur'an na pamet. Nazvat ćemo nešto inša Allah o sljedećoj koja se zovana nasiba imaju i znači nasiba Bila je sa poslanikom alejhi salatu ve selam u bitci na Uhudu i kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem za njuh U toku bitke nisam se, nisam se okrenuo ni lijevo ni desno u toku napada znači u toku najgori i najžešći bitki nisam se okrenuo ni lijevo ni desno a da nisam vidio na sivu kako se suprotstavlja neprijateljev svojom stablu každa ćemo inshallah nešto vas habiki koja se zvala Hawla binti Ezor, živjela je u doba Halida ibn Walida. I u jednom od ratova u tadašnje doba, tačnije ubici bitci između muslimana i Bizantijaca desio se jedan čudan slučaj. Tada je bio običaj da pri početku bitke izađe konjanik sa jedne strane jureći na neprijateljsku vojsku, otvarajući znači taj sukop, tu bitku, pa poslije toga ga slijedi ova vojska. I tako iz redova muslimana izašao jedan konjanik, jureći na vojsku Bizantijaca, pa kada je ubijen taj konjanik na kraju bitke, Khalid ibn Walid kao vođa, želio je da sazna koji je bio taj hrabri konjanik. I kada je skinuo štit, ili masku koja se nalazila na licu ubijene osobe, vidio je da je to ova ashabika koju smo spomenuli. Žena, znači, koja je započela bitku između muslimana i tada najveće i najjačije vojne sile Bizantijaca. Vjeća ashabika po imenu Al-Hamsa, dok je bila u žahilijetu, bila je pjesnikinja, tj. Da pisala je poeziju. Pa kada je umro nijem brat, pisala je mnogo pjesama o njemu, mnogu poezu napisala zbog njegove smrti, žalijeći, plaćući za tim bratom. Pa je Allah dželalšanuhu podario blagodat islama, primila je islam i poslije toga je imala četvaro djece kojima je rekla morate ili obavaze vam je da izađete da se borite na Allahov dželalšanuhu putu. Pa ih je sve tako Podstrekla ili dala im podstreka da izađu u jednu bitku sve četiri ta sina gdje su sve četiri preselila. Pa nije pustila ni jednu jedinu suzu za njima, niti je žalla, niti je plakala, nego je rekla Zahvaljujem se Allahu džalvašanuhu kojima je počastio ovakim sinom. Sljedeća ashabika Ok, na vasudu, sada ne možete... ashabika, nešto kazati, jeste sumeja, Žena Jasira, majka Ammara, žena koja je bila prvi šehid u islamu, preserila za Allahu uđalašanuhu vjeru. Muširci su je uhvatili i u zemlju su zakocali četiri kolca, zakovali znači četiri kolca, tako da su je vezali i za ruke i za noge, tako reći razapijeli na zemlji. Pa su joj rekli, pustit te ako opsuješ Mohamedovog Boga. Pa ta hrabra žena kljunula ovog keafira i ubili su je na taj način što su zaboli nije na koplje kroz usta, a izašlo je na trbuh. To je bila prva žena ili prvi šehid u islamu. Sljedeća ashabika Jeste Esma bun, Bintu Ebi Bekr Čerka Ebu Bekra Koja je imala nadjimak Zatuni Taqain To jeste vlasnica dvaju krajeva Ta hrabra ashabika Je za vrijeme kada je posanik alaihissalatu wassalam sa Ebu Bekrom Izašao Prema Medini Kada je izašao Sa Ebu Bekrom da učini hijru I kada su je sklonili od progona, progona mušlika u pećinu Hira, niko drugi nije dolazio do njih, do ova hrabra ashabika da im hranu i vodu. Tako što je u jedan dio svoje odjeće sakrivala hranu, a u drugi dio svoje odjeće sakrivala piće koje im je donosila. I tako jedan put je srela, sreo je Ebu Sufjan kada je krenula da ponese hranu posla Nikolaih, salatu osalam i Ebu Bekru. Pa je udario, Zahtijevajući od njej da kaže gdje je otac, međutim, nije mu ništa rekla i nastavla je dalje svojim poslom. Dok je to činila, dok je to radila, dok je nosila tu hranu i piće svome otcu i poslaniku, ali i salatu o niko nije znao to do ova sumeja ashabi kako smo spomenuli prije njej. Kazat ćemo nešto o jednome ashabu, čiju se ime ne navodi ovdje u ovoj knjizi. Njegova majka ga je odgojila islamskim odgojem da poštuje svoju majku kako, je, kako mu je naredio Allah mm -hmm. Jelešanu i njegov poslanik. Pa je svaki put kada bi izlazio iz svoje kuće prema pošt, zbog poštovanja prema svojoj majci, ljubavi prema njoj i pažnje, ljubio stopala svoje majke. I tako jednom Kada je zakasnio nezakazano mjesto ili zakazani sastanak sa svojim prijateljima, sa svojim ashabima, kada su ga upitali zbog čega kasniš, kaže, bio sam na trenutak na džennetskoj zemlji, mislijeći na onaj hadis kada posanik ali salatu o salam kaže da je džennet pod nogama vaših majki. Pogledajte znači rezultat koji se dobija kada majka kao iskrena vjernica ona koja je pokorna Allahu dželašanuhu odgoji djete odgoji svoga sina odgoji svoj porod u Allahu dželašanuhu iskrenoj i jedinoj ispravnoj vjeri islamu što o Hasanu sinu ali ibn Abiyu Taliba i Fatime radijallahu anha to je bio dječak koga su njegovi roditelji Odgojili u islam, onakim odgojem kakav pri sebi treba da ima svako dijete, muslimana, pa je toliko bio pokoran svojim rediteljima, toliko ih je slušao, da čak nije htio jesti sa njima. Pa kada su ga upitali zbog čega to radiš, Hasane, zašto ne ideš sa svojim roditeljima, ti zaista slušaš svoje roditelja, pokoran si im, I kaže Allah mu se smilovao, bojim se, da ću u trenutku, jela, moja ruka preteći ruku moga roditelja, pa ću tako nanijeti štetu ili tako ću učiniti grešku prema njima. Kazaćemo, inša Allah, ili ispričat ćemo jedan savjet koji je šeh Abdelazam uputio ženama, pa kaže, o skupino žena ili o žene, Bojte se i čuvajte se grabljivosti. Čuvajte se pretjeranog grabljenja za imetkom i žudnje za imetkom. Jer zaista su to neprijatelji džihada. To jeste, to su stvari koji umrtljuju srce. Ovaj učenjak, ovaj ših, Allah se svilovao, Kaži, učite svoju djecu stiljivosti, hrabrosti, herojstvu, Podučaj, podučajte ih siri, ashaba i da budu hrabri muđahidi na Allahu džalašanohu putu. Vaše kuće treba da budu kao stanovišta labova. To jeste, da sve bude na svome mjestu, odgoj djece i ostali stvari, da se sve postavi na mjesto na koji treba da dođe, kako se naređuje Koranom i Sunnetom. Ne treba vaše kuće da liče na kokošije farme i kokošinjice, tako što će biti u neredu, što neće ništa valjati, što neće biti onako kako treba. Šeh Nastojte da svojim sinovima u srca ulijete ljubav prema džihadu, prema šehadetu, prema širjenju islama putem borbina Allahovu i želešanog putu, a ne da ih bodrite na gledanje televizora i ostali grupi stvari i dunjaluka. Obaveza je znači na vama da ih učite džihadu, herojstvu i borbina Allahovu i želešanog putu ovaj šif, ovaj alim o žene, o muslimanke saosjećajte sa problemima muslimana to jeste ako muslimani u Kašmiru, Alžiru i ostalim islamskim zemljama su oni koji se progone koji se ubijaju maltretiraju na svakom koraku ne treba da je naša duša vesela zbog toga nego treba da se osjećamo sa svojom braćom i sestrama. Također, kaže dalje, savjetujući žene, Trebale biste makar jedan dan u sedmici da živite na onaj način kako su živjele ashabike, posanika alihissalatu wasalam, na hljebu i na malo čaja. To jeste da čovjek ne voli dunjaluk, da mu se dunjaluk ne uvuče u srce, nego da se osjeća i da pokuša uraditi onako kako su uradile ashabike. Inša citirati jedno pismo koje je poslala žena čovjeka koji je preselio u Afganistanu kada je čula da je njen muž njen suprug preselio kao šehid inša napisala je pismo i poslala ga a sada ćemo venša Allah citirati. Ova mu'minka kaže Svakom bratu, muđahidu, borcu na Allahu Allahovu džalašanovu putu koji se bori u Afganistanu zemlji muslimana, svakoj ženi, vjernici, onoj koji je neko od bližnjih preselio na Allahovu džalašanovu putu, pišem ovo pismo i kažem, Doprla je do mene, do mene vijest da je moj suprug, Preselio u jednoj od bitaka protiv Rusa, rame uz rame, sa svojom braćom u džahidima, u bici u Kandaharu, pa sam osjetila nekakvu brigu i tugu u svome srcu. Međutim, Allah Džalješanu nije dao da to osjećam, pa je spustio smirenost i rahmet u moje srce da ne bi osjećala tugu. Tako kada je Allah džalašanuhu spustio smirenost u moje srce, kada nisam više osjećala tugu ni žalost, naumpade mi počast i blagodati koje Allah džalašanuhu daje ili sa kojim počašćuje onoga ko presali na Allahu Allahov džalašanuhu putu. I sjetih se hadisa poslanika alaihissalatu wasalamu kome kaže Allah džalašanuhu daruje ili poklanja šehidu šest svojstava, šest osobina ili šest vrsta nagrade kaže navodjeći ova svojstva ili ove nagrade koje Allah dž. daruje šahidu a prva je da mu Allah dž. oprosti sve njegove grijehe to jeste da mu Allah dž. oprosti grijehe pri prvoj kapi krvi koja poteče iz njegovog mbarek tijela drugo je da pri času preseljenja, u času uzimanja duše, odma direkt vidi svoje mjesto u džennetu. Treće je, da ga Allah dželšanu spasi i sačuva patnje u kaboru, a zabav u kaboru znači. Biva na dan najvećeg straha, to jeste na sudnjem danu. Na njegovu glavu se stavlja kruna šehadeta, Čije jedan dragulj iz krune vrednije od onjaluka i svega što se nalazi na njemu. Članuhu 70 vjenča za 72 hurije od hurija koje je Allah Đalešanu pripremio za šehide, koji se preseli na Allahu Đalešanu putu. I Allah Đalešanu dadne da se na sudnjem danu može zauzimati za 70 Onih koji se nalazi u njegovoj rodbini, to jeste za 70 osoba koji su mu bliske. Dalje, ova vjernica, Allah Đalešanuhu neka posvjedoči ili on je najbolji svjedok da sam svoje troje djece koje imam zavjetovala ili da sam odlučila da ih pošaljem u borbu na Allahu Đalešanuhu putu, pa bilo to u Afganistanu ili u bilo kojoj drugoj zemlji gdje ima džihada i gdje ima tekbira i borbe na Allahovu džalošanom putu. Ove stvari, ili ovu priču koju smo sada ispričali ovoj ženi, smo našli potiče iz knjige Abdele Azama, koja se zove Oni koji su Ašici, to jeste oni koji žude za Hurijama. A sada ćemo inšala navesti savjet ili vasijet jedne žene koja je savjetovala svoga sina koji je krenuo na put pa ćemo vidjeti šta mu kaže ova plemenita žena nije rekla svome sinu da joj zaradi mnogo novca pa da joj dođe da joj donese i ti je rekla da se prejeda žderući jelo i mu je rekla da spava na što je moguće boljim posteljama a sada ćemo inšala vidjeti Takvu kakav vasijet i kakav savjet moj je uputila kada je krenuo na put. Ova vjernica, o sinko, sine moj, čuvaj se nemimeta, to jeste prenošenja tuđih riječi, jer to je stvar koja sije mržnju između ljudi koji se vole. Sinko, da ne pronalaziš ni ti da gledaš kako ćeš otkriti mahane. Nekoga od ljudi, jer će možda Allah Želešanuhu dati ili će te iskušati time što će neko od ljudi nastojati da otkrije sve tvoje mahane. Pa pazi se toga. Že mu dalje, o sine moj, pazi se da ne prodaš svoju vjeru za bezvjednu stvar ili za Ne Nemoj biti škrtac u svome imijetku sa svojim parama. Nego onaj ko dođe, ko ti zatraži, bude imao potrebu za novcem koji se nalaze pri tebi. Nemoj biti škrtac, nego mu dadi to podari, čista srce. Nemo dalje, o sine, kada vidiš čovjeka, lijepog ahlaka, sa lijepim ponašanjem nastoj, da budeš kao i on, to jeste iskren, dobar i pravi vjernik, a kada sretneš onoga, koji je i nađija i koji se loše ponaša, koji gleda da našteti ljudima, kloni ga se i nastoj da se udaljiš od njega ne družeći se sa njim. I ove priče i događaje koji smo namoli, neveli smo samo zbog jedne stvari, samo sa jednim ciljem. Da bi ti saznala da nije na tebi da voliš zunjaluk, niti da uživaš Nego je na tebi, sestro, da nosiš risalu kao i muškarac, da pronosiš islam diljem ovog svijeta, širjeći ga i radeći na uspostavljanju toga istog islama. I obavezati je, sestro, da znaš da je tvoje mjesto kao i mjesto čovjeka u širjenju Allahu veđel šanuhu vjeri uzvišenog islama, Znaj, sestro, da si ti jedna polovina džemata ili jedna polovina porodice koja odgaja drugu polovinu, to jeste onu generaciju koja će izaći odgojena. Tako, sestro, znaj da u Bosni imaš veliki zadatak, da pretogom stoje velike stvari, pogotovo za sestre koji se čvrsto drže Allahove Đalešanom u vjeri u vrijeme kada je takvih jako malo, kada idući ulicom nađeš na žene koje su polugole, koje se predstavljaju ljudima, prikazuju, tako ćeš naći jednu ženu koja zavede stotinu muškaraca, a nećeš naći ni jednog muškarca koji je u da zavede stotinu žena, zbog toga sestro, Vaša uloga je jako velika. Svi ovih kjafiri, Amerikanci, Englezi, Francuzi i ostali, žele od žene da sačine običnu krpenu lutku, koju oni nosaju i sa kojom oni rade šta hoće. Pa kada kaže da bude ona koja će vodati hodati gola žele da tako radi. Kada kaže da bude ona koja će činiti zinalg, žele da rade tako. I znaj, sestro, da tim sin svojim postupcima ne želi ti dobro, nego želi da postaneš striptizeta i lupača koja će hodati po ulicama, a ne želi da budeš iskrena supruga svome mužu, onakva kako su bile ashabike, posanikali i sa I onakva kako smo vidjeli u ovim pričama koje smo naveli. U ovom našem dercu, sestrama, ukućen vama, Jeste taj, sestro, da budeš uzor i primjer u svojoj porodici, u svome mjestu, drugim sestrama, muslimankama. Da se bojiš Allaha, dželašanu, koliko si god mogućnosti. Toliko, inša Allah, za ovaj naš ders Ako ima pitanja, bujrum. Subhanak Allahumove bihamdiki. Ašadu ila ila ila ent. Nesta wa tubu lijek, znači, ako ima pitanja, može, inša Allah, da odgovarimo na ovakvijek. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.